Дія друга. Кімната у Борулі. За столом сидять Мартин, Гервасій і Матвій. Гервасій. Так от яке діло, пане Мартине. Ти знаєш, що я чоловік небідний. Микола у мене один, той він не буде бідувати. А в тебе одна дочка. Мій Микола і твоя Марися у місті виросли і полюбили одно другого. «А ми з тобою, давні приятелі, то як ти скажеш, чи не поженемо ми своїх дітей?» «Нехай наша давня приязнь закінчиться весіллям наших діток!» Матвій. «І я з охотою потанцюю на весіллі свого хрещеника. А ну, рішайте, бо мені вже й танцювати скотілось. Мартин. «Так-то так, приятелю мій, я знаю, що ти не бідний, і, може, справді діти наші любляться. Та не випадати тепер віддать мені Марисю за твого Миколу?» «Гервасій, чого так?» «Мартин, дочка моя дворянка, а твій син ні дворянин, ні чиновник. Так не приходиться дворянці йти за простого хлібороба. Я тепер на такій лінії Хервасії. О, Он... що. Я тебе, Мартине, не пізнаю. Поки ти не ганявся за дворянством, був чоловік, як і всі люди. Тепер же тебе десь вкусила шляхетська муха і так дворянство в тебе засвербіло, що ти рівняєш себе з Красовським. Що мені Красовський? Я сам уродзоний шляхтич. Красовський був бештанько, і батько його так само сидів у Шадурську на чинші, як і ми. А що він женився на дочці Шадурського і через те зробився державцем, то це ще невелика жечь. І мій Степан Богдась дослужиться дочина та жениться на три дурський. І ми зовсім тоді порівняємося з Красовським. Гервасій далеко ходить. Красовський вчений, лікар. Красовський державець, а ти надимаєшся через силу, щоб з ним порівнятися, бундючисься дутим дворянством, з добра дива посварився з ним. Вір мені, що як будеш отак роздувати свій гонор, то Красовський з'їсть тебе. Подавиться, пане Гервасію, подавиться, я гливкий. Матвій, глядіть, щоб він вас не підпік. Гервасій, що ж ти тепер зробиш? От він не хоче, щоб ти сидів на його власності, і вибирайся. А сам не підеш під руки, виведуть. За ноги витягнуть, викинуть за межу зовсім збіжем. Що там рівняться? Мене викинуть? Мене за ноги витягнуть з прапрапрадідівського грунту? О! Та хто посміє? А стрічний іск? А апеляція? Я його ще в острог посадю за обіду, я правду судом шукаю, я йому покажу, яке я бидло і яке теля, мій син! Гервасій, ти осліпо дворянства, і поки ту правду знайдеш, то все хазяйство профиськаєш, і все-таки нічого не доб'єся, і Красовський тебе випрес від ціля. не діжде, не будь я, Мартин Боруля! Мав би все хазяйство сплюндрувати, а докажу Красовському, докажу, що я такий самий дворянин, як і він. Уродзонний шляхтиць Мартин, Геннадійов син, внук Матвія Карлова, правнук Протасія Гервасіва, Боруля сином Степаном, Гербат Сівдар. О! Стокроць дзяблів його мамці і його таткові! Гервасій, гай-гай, та ще й зелененький. Герб, а звідки ля? Що означати слово «тшівдар» ти сам не знаєш? А наша мені знать? Герб є знак шляхетського достоїнства. Гервасій, де вже нам носиться з гербами? Правда, що ми всі шляхтичі і всі дворяни, тільки щабльові.